بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري wa hulu al'uqdatam min lisani yafqahu amin ya rabbal alamin alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian hingga di malam mulia ini kita dapat saling berkumpul demi untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hati kita dengan mahabbah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya beliau Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini nantinya membawa mawfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini membawa rahmat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan al Imam Al-Bukhari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling di setiap sudut daripada muka bumi ini yaltamisu namajalisat dzikir au yaltamisu na ahladz dzikir di mana mereka berkumpul di mana para malaikat mengelilingi bumi ini mencari orang-orang yang berkumpul untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha 'azza wa dan apabila para malaikat tersebut mendapati sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah sedang menyebut nama Allah sedang bershalawat kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanadaw mereka saling panggil malaikat, memanggil malaikat yang lain Wahai malaikat Halumu ila jahajatikum Sinilah kalian, ini lihat Mereka orang-orang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sedang memuliakan dirinya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu malaikat pun langsung berkata Halumu ila jahatikum apa yang kau pinta daripada hajat-hajatmu? Apa yang kau butuhkan daripada kehidupanmu? Qala sayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunia. Kemudian mereka para malaikat menutupi majlis tersebut dengan sayapnya yang begitu indah. Ridhan lahum menunjukkan keridannya kepada orang-orang yang berfikir yang insyaallah hajat mereka pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu Daripada kemuliaan majlis yang di situ penuh dengan kita berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tidak majlis ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Karena dalam majlis ini kita enggak kenal dunia, di majlis ini kita enggak ngomong dunia, di majlis ini hati kita pula jauh daripada dunia maka itu Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada orang yang berkumpul hanya untuk menyatukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala menambah mahabbah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain Al Imam Ahmad bi isnadin hasan marfu' diriwayatkan bahwa sesungguhnya ma min qaumin ijtama'u yadhkururullah azza wa jalla yuridu na illa wajha Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul dalam suatu majlis, di mana mereka saling menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu nabi dhalika illa wajha. Nggak lain, mereka berkumpul hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada hajat duniawiyah, nggak ada kebutuhan duniawi. Mau mereka hanyalah meminta riza Allah dengan menyebut nama Allah, memuliakan lisan mereka dengan membasahinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illanadahum munadi minas sama kecuali ketika mereka berkumpul ada seruan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan angqumu maghfuran lakum perkataan itu yang indah yang ditunggu oleh seseorang yang mereka saling berkumpul untuk berzikir adalah qumu maghfuran lakum bangkitlah kalian sedangkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan yang begitu besar ketika kita majelis berkumpul Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita adalah kemuliaan yang gak ada duanya daripada segenap kemuliaan yang ada di muka bumi ini ketika Allah telah membersihkan segala dosa kita akan tetapi bukan cuma itu bahkan yang lebih dari itu bukan sekedar Allah mengampuni dosa kita ini dosa banyak. Kita itu dosa segunung kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersih. Tapi bukan cuman itu. Laqad buddilat sayi'atukum hasanah. Segunung dosa yang tadi kita miliki dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segudung kebaikan. Inilah bentuk daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk daripada kedermawanan Zat Jalaluhu wa Ta'ala 'azhamatuh. Ta yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Tirmizi dengan sanad yang baik marfu ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha azza wajal la yuridu nabidzalik illa wajha illanadahum munati minas sama' idza marardum jannah fartahu qalu wa jannah ya rasulullah qala halakudz riwayat sama' yang mengatakan bahawa sesungguhnya, kalau engkau lewat ke taman surga Allah yang ada di muka bumi ini, maka hadhirilah majlis tersebut. Kemudian para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, apa itu taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini? Maka Rasul pun menjawab, Hilakudzikir, sekumpulan orang yang lagi bareng-bareng berzikir kepada Allah. Gimana kita tahu kalau majlis itu saling berzikir? tidak ada lain karena mereka mengeluarkan suara. Maka itu para ulama mengatakan bahwa berzikir dengan suara yang lantang, berzikir bareng-bareng dengan satu suara adalah perbuatan yang baik, sunnah, bukanlah sesuatu tambahan baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak? Rasul mengingatkan kalau engkau jalan kemudian ada orang yang sekumpulan orang lagi zikiran, hadiri Bikir berzikirlah kau dengan mereka. Kimana kalau mereka zikirnya hanya dalam hati? Mana mungkin orang kumpul bareng-bareng zikir dalam hati? Kemudian kita bisa tahu kalau mereka berzikir maka ini pula para ulama mengatakan sebagai dalil diperbolehkannya kita saling berkumpul bareng-bareng menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Saya alam ahlul jama' man ahlul karam akan tahu dalam suatu majlis ini siapa orang yang paling diberi kemuliaan oleh Allah faqih laman ahlul karam siapa mereka yang diberi kemuliaan oleh Allah wahai rasulullah qala ahlu majaliz zikir fil masjid, mereka lah orang-orang yang biasa majlis zikir yang biasa berkumpul zikiran di pada masjid fazhkurullah hatta yakulu majnun maka perbanyaklah zikir Sampai orang-orang tadi mengatakan bawa engkau itu gila. Dalam riwayat yang lain mengatakan hatayagulu anakum murawn, au muroi. Berzikirlah sampai orang-orang mengatakan bawa kau itu gila. Ada lagi yang mengatakan sampai engkau itu dibilang orang riak. Bagaimana pula sekarang berzikir kalau dalam hati maka orang menganggap dia gila. Maka di sini ulama mengatakan berzikir tersebut dengan suara yang lantang. Dengan suara yang jelas Atau disebut dengan zikrul jahri Ini syariatnya Rasulullah SAW Yang enggak benar adalah zikir jahri Tapi bukan diniatkan karena Allah Tapi untuk didengar orang Tetapi untuk dipuji oleh orang Itulah perbuatan yang enggak benar Tapi kalau apabila zikir jahri tidak ada riak Tidak ada ujub Tidak ada sombong maka itu adalah perbuatan yang dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita umat Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wasalam riwayat yang lain mengatakan la an'aqud ma'a kaumin yadhkurunallaha min salatil ghad hatta tatlu asy min an u'tiq arba'a min waladi ismail duduknya aku berkumpul dengan kaum yang saling berzikir itu lebih aku cintai walaupun hanya sebentar seperti waktu apa waktu duhur sampai waktu sampai tulu ishames itu ulah aku lebih cintai daripada aku membebaskan empat budak daripada anak Ismail atau aku duduk kumpul bareng orang yang berzikir dari salat asar sampai maghrib, mulai asar sampai maghrib, itu pula lebih aku cintai, daripada aku membebaskan empat budak. Ini adalah keutamaan kita saling berkumpul untuk dikir. Alhamdulillah, di antara kita, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita ada majelis raudibul hadad, ada majelis tahlil, ada majelis zikir, ada majelis shalawat, ada majelis yasinan, ada majelis wakiah dan yang lain-lain, itu semua adalah majelis zikrillah, majelis di mana kita mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di majelis yang mulia ini pula baru saja kita telah sama-sama memzikir mengingat, menyebut, mengakungkan Allah serta pula bersolawat kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi maka jangan sia-siakan di majlis yang mulia seperti ini doa mustajab panggilan dari langit sudah mengatakan halumu ilah hajatikum yang punya hajat mau apa yang kepingin dapat futuh ini tempat kita munajat bertawajuh kepada Allah yang menginginkan untuk mendapatkan kesenangan hidup dunia maupun akhirat Inilah paling tempat yang paling mulia untuk kita bertawajuh kepada Allah Yang menginginkan daripada keinginan, kenikmatan di dunia Baik daripada ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah ini juga kesempatan untuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka paling afdolnya permintaan ketika kita ke majlis dikir Adalah kita meminta husnul khotimah Kita minta untuk diakhiri kehidupan kita itu dengan la ilaha illallah Ketika kita menyebut nama Allah melalui zikri tauhid la ilaha illallah Kita berharap kalimat itu pula yang menutup lisan kita Ketika kita meninggalkan dunia yang fana tersebut kesempatan yang mulia ketika kita berfikir belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan Orang yang keluar dari majlis zikir ini dengan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Begitu banyak kesalahan yang justru kita jalani dengan sengaja. Begitu banyak hal-hal kewajiban Allah yang kita tinggalkan. Maka di majlis yang sempurna seperti ini, perbanyaklah kita meminta maaf. Perbanyaklah kita meminta ampunan. Perbanyaklah kita meminta ma'firoh dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehusukan dengan keagungan hati kita kepada Allah kita mendapat bisyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala kumu ma'firoh lakum lagut buddilat sayyatukum hasanah, bangkitlah kalian dari majlis ini, dalam keadaan dosa kalian telah dihapus kesalahan kalian sudah ditutupin makanya jangan diulangin lagi soal dosa kalian banyak jangan ditambahin lagi buddilat saya atukum hasanah keburukan kemarin bukan cuman sekedar dihapus, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diganti kebaikan menunjukkan kemuliaan, kebesaran majlis dikir yang sekarang kita ada di tengah-tengahnya, maka itu ulama mengatakan kalau orang tahu kenikmatan majlis dikir, mereka datang bukan cuman sekedar hujan yang menghalangi mereka, bukan sekedar hal-hal apapun yang menghalangi mereka tapi kalaupun mereka harus datang dalam keadaan merangkak pun mereka merangkak Karena tahu kebesaran majlis zikir majlis yang di situ berkumpul para orang-orang yang tidak menginginkan dunia, ikhlas karena Allah saling mengingat, menyebut, mengagungkan nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kadang kita kalau untuk yang namanya majlis dunia, masya Allah perangkat, payung pun disiapin, lain-lainnya ditinggal. Kalau untuk hal-hal fal bilah, urusan lihat yang namanya pameran lihat yang namanya hal-hal yang gak benar apapun dijalani untuk urusan dunia gak kenal yang namanya hujan gak kenal apapun tapi kalau udah majelis-majelis dikir kalau udah majelis-majelis ilmu subhanallah syaitan setan itu ribuan yang menghalanginya akhirnya kadang hal sedikit badan gak enak dikit perut sakit dikit hujan dikit udah gak kuat Udah enggak namanya hadhir majlis Kenapa? Karena mereka enggak tahu Migdar hadhir majlis Mereka enggak tahu Nilainya majlis ini di mata Allah dan Rasulnya Kalau mereka tahu mereka akan datang Walaupun merangkak pun mereka akan datang Karena mengetahui kebesaran daripada majlis dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang nantinya penuh dengan rahmah dan barakah Perkumpulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala Hingga dosa kita diampuni oleh Allah Segala sesuatu amal kesalahan kita Dibenahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkat majlis zikirlah Berkat kita mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pula akhir kehidupan kita ditutup Dengan zikir la ilaha illallah Dengan husnul khatimah amin Ya Rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi ala si wabarakatuh Wa ala alihi wa waalaikumsalam wa salam, waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam